«Візьміть її до хати!» – кинулась до фрау Оксана, взявши мене за руку. «Це моя сердечна подруга!» Вона випалила це німецькою мовою, забувши свою обітницю не показувати гітлерівцям, що вона їх розуміє. «О, то ти знаєш нашу мову?» – здивувалася Лінда. «Це прекрасно!» Потім зміряла мене з ніг до голови прискіпливим поглядом. «Направді, ця дуже мала. Що вона зможе в полі чи на скертуванні сіна, а на кухні буде чистити брукву чи овочі?» «Які ж ми були щасливі з Оксанкою, що лишилися з нею вдвох!» Лінда провела Оксану до старої Марти, давньої наймечки веберів, якого взяли в дім покійна дружина господаря. Про це я дізналася потім. «Ось тобі є помічниця, Марто. Навчи її ходити за дитиною, прати полюшки». Гарна дівчина, мовила Фрау Марта. Ти не з Фольксдойчів? запитала розглядаючи Оксана. Волосся русяве, навіть біле, як у наших дівчат, а очі карі. Це рідко буває. Ні, я Українка, відповіла Оксана. Хто твої батьки? Звідки знаєш нашу мову? Моя мама, учителька в школі, викладала німецьку. В коледжі це добре. Значить, будеш розуміти все, що тобі казатиму? Тут була одна, Фраулінда вигнала її, нічого не розуміла. Марта повела нас митися, дала нам хоч і стару, але чисту одежу, фартушки і косинки. На руку зварила пришити знак ромбик з написом ОСТ. Мене відвели на кухню. Найстаріша куховарка Федора, теж родом з України, зустріла привітна. — Бідне дитя! Скільки ж тобі років? Чотирнадцятий пішов. — Господи! То цей мою людську вже можуть погнати в Німеччину! — пополотніла вона. Від Федори я дізналася, що господарство у веберів велике. «Біля трьохсот гектарів землі, більше двадцяти корів, десять биків, п'ятеро коней, чимало свиней, курей, індиків...» «Без діла не сидітимеш», – закінчила Федора співчутливо. «Хазяїн нікого не жаліє, примушує працювати від зорі до зорі». Федора звеліла мені почистити овочі, збігати за дровами. Робітників у полі багато. Прийдуть ти треба всіх нагодувати. Я чистила картоплю, брукву і буряки, підмітала кухню, мила посуд. За день наробилася так, що ледве пленталась до барака, де ми з Оксаною мали ночувати разом з усіма робітниками. «Як дитина?» – запитала в подруги. Сьогодні мене до неї ще не допускали. Загадали прибирати, прати пелюшки і просувати їх. Дитину нянчила фрау Лінда з ціткою Мартою. Погодувати забули, і ми лягли спати голодні разом з іншими наймитами в приземистому двояросному бараці біля корівника. Мені з Оксаною випало спати на другому ярусі. На нижніх нарах хтось всю ніч стогнав. Тітка Федора довго розповідала про свого чоловіка, Опанаса. Як він там без мене? Повернувся з громадянської війни, зайнявся ковальством. Кузня наша стояла край шляху. Хто не їде, той підкує коней. А як з'явилося більше машин, то й роботи в Опанаса стало менше. Вийшла я за нього за старого. Бо мене в двадцять років вважали перестарком. Називали старою дівою. Я їм довела, яка я стара. Хоч вийшла заміж за діда, та діток йому народила аж п'ятірко. З дітьми не гнали в Німеччину. Так треба ж було потрапити під облаву просто з базару. Я їм кажу, у мене дома малі діти, а вони штовхають прикладами. Запхнули до вагона і повезли. Дітки мої, «Квіти мої!» – голосила Федора. «Та спи уже!» – кинув хтось зверху, і Федора затихла. Ми ще довго шепталися з Оксанкою. «Оце так! Вчилися, вчилися, мріяли про інститути, піонерами були, комсомольцями, і втрапили до куркуля в найми!» Мало не плачучи, шепотіла Оксанка. «Домовимося Славком і втечмо. Самим страшно, а він ще в школі був таким сміливим, нікого не боявся. Він навіть нагана поцупив у гітлерівців, коли ті перепилися у нашій сільраді і поснули. Де ж тепер той наган? Звісно, жде його під стріхою вдома. Завтра познайомися ближче з Федорою. Вона працює на кухні». Розпитаємо у неї про тодішні порядки. Паркан тут високий, з переплетеного дроту не перелізеш. Може, з роботи можна буде втекти? Чула, що тут усіх возять на скертування сіна. Оксана говорила тихо, позмовницьки. Двомісячне дитя Лінди кричало ночами. Йому не вистачало материнського молока. Побачивши, що Оксана навчилась доглядати дитину, Лінда наказала їй спати в дитячій кімнаті і вставати до Малої Гизи разом з Старою Мартою. Ледача мати зраділа, що нарешті знайшла няньку, на яку можна перекласти усі материнські турботи. Війна принесла Веберу скажені прибутки, і він почувався грозбауером, майже бюргером, це добре розуміла Лінда, і потреби її почали зростати відповідно до того, як росли прибутки вибірів. Майже «дарові батраки» у господарстві – це багато значило. Поступово Лінда звільняла себе від домашніх обов'язків. Лінді доводилось вставати до дитини двічі, а то й тричі на ніч, щоб погодувати. Для молодої господарки маєтку це був важкий тягар. Вона любила поспати. На третьому місяці молоко в неї пропало. Лінда спочатку журилась, а потім вирішила, що так навіть краще. Марта брала молоко від одної корови, розводила його водою і годувала маля соски. Стара наймичка варила якісь суміші для підгодівлі дитяти. Їх щотижня Ганс привозив з міста. Спочатку Оксана боялась навіть підступитися до Малої Гези. Зострахом брала її на руки. Марта навчила її спавивати дитину, прати пелюшки, годувати дитя і соски. Все, що мала зробити сама Лінда, звалилось на руки Оксани. Оксана не спала ночами, бо дитя часто просиналося, плакало. Лінда розкушувала у спальні до десятої ранку. Вставши приймала ванну, снідала і лише тоді заходила до дитячої кімнати, де Оксана вже падала з ніг від утоми.